<laughs> så han. <laughs> så er vi kraftet med gang. Vi optager det, der optager Nej, det er for dumt, men det er ikke på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvad er der sket til sidst? Hvad er der sidst? Nu har vi da uh, også randet lidt, hver? Nej. Vi taler Nå. om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så ved i antik? Det er bare sådan, jeg ser. Det er lidt for sygt, det her. Hold nu kæft. Jeg hedder Elie Severs. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Hold nu kæft. Hvad så? Nej, <laughs> hvor dejligt. <laughs> så er vi tilbage. Ja. Astronauterne. Det dystre skæg øh, oppe i. Øh, du lytter til. Voksenpuslebordet. Ja. Du lytter til. Det er jo ikke af blødt. <laughs> Nå. Prøv at høre her. Uh, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg tror, både mig og Martin er. Uh, vi er ramt af det, der hedder god gammeldags metaltræthed i dag. Og, så, ja. og man kan sige, på den måde det er jo den måde, I kender os bedst på også, ikke? Så jeg tror, at ja, der, er der, er der er lagt i ovnen til en rigtig, rigtig hygge-team hygge nu her. Fordi at uh, jeg træt. Martin, træt. Martin er træt. Martin er faktisk så træt, at han har taget en formiddagslur. Ja. Uh, og det burde jeg have gjort. Men jeg har stadigvæk håndværkere løbende i mit evighedsprojekt af en lejlighedsrenovation. Så jeg men, ikke kunne sove længe. Men hvad laver de egentlig, hvis, Jamen, hvis altså, ikke de bliver færdige? Nå, men det der sker, det er, at den var egentlig færdig lejligheden, Men så blev vores køkkenbordplader udskudt i to uger. Og de er de to uger, der går. Hvad er det for en bordplade, du skal have? Ja, det er sådan en træbordplade fra Ikea, som bare lige pludselig var sværere. Der var bare mange, der havde købt bordplader, Det er ikke sådan noget irsk med honig. Og så skal den skæres til, og så havde de også travlt på savværket, så <laughs> lidt mere og sådan noget. Så nu er det bare ind, med, at de kommer i morgen, og så må vi håbe på, at de passer, for ellers er det sådan, at du køber nogle nye, og prøver igen og bruger 10.000 på det. Men fuck det Det der er, det der det er bare ikke Men den skal og det, den er færdigt. Og, ja, ja, og så er der en maler, der kommer, og jamen, så skal du passe ind til nogle vinduer og sådan noget. Så er der en maler, der er malet, og så er der nogle ting, der ikke hænger fast i væggen, så han skal komme og male det igen, og så skal man dække sin lejlighed af plads det igen, og så skal man rykke alt ind på midten, og så skal man hænge det op igen, og så har man et barn, der slet ikke forstår, at det her, vi bor, og hvorfor bor vi her, og er hun vant til ja. det? Ja, sådan, ja, fordi der er jo ikke noget der er, som det. Der ikke, hun havde faste rutiner. Når hun kom hjem, så kunne hun sætte sig der og lege der og spise der og gøre sådan her bombe. Ja. Så Lige nu eksisterer ingen af de steder. Jo, de er der. Vi kan godt give hende det samme tilbud, men det er jo ikke et sted, hvor hun er vant til det. Så det og det ændrer sig hele tiden. Fordi, nu kan sofaen ikke stå der. Der kommer en mand i morgen sidde og får, Det er far, der kan løfte den, men han er taget sted. Han kommer, <laughs> og sviner, så kommer vi. Vi er nødt den ind på væggen. Oh, jeg gider ikke det lort mere, mand. Det, det bliver dejligt. Nu skulle der meget gerne komme bordplader i morgen. Men altså, de skulle også meget gerne være kommet i mandags, så, og de skulle meget gerne være kommet den, den syvende. Nu tager vi det bare fuldstændig stille og roligt, og så tænker vi, at... Øh vi har arme og ben, det kan godt være, at man er træt, men uh, sådan er det. Vi har et. arme og ben? Jamen det, du ved, man har arme og ben, så skal det jo nok gå. Jeg glæder mig bare til, at jeg kan koge vand og vaske op. Altså jeg har ikke haft en vask. Jeg har sådan en lille bitte vask ude på toilettet, det er den, vi vasker det op i. Også helt Prøv at forestille dig at se mig klokken halv om aftenen stå demonstrativt og vaske store glassen, halvliters krus op i en lille bitte håndvask på et Ja, Jeg er så rasende, når det sker. Altså jeg gider ikke mere. Øh, kan du huske, hvad jeg sagde der omkring øh. din øh, optagelse? At du har bare det Elias liv, ikke? Mm. Og det slår aldrig fejl. Det skuffer dig aldrig. Men i dag, der skal jeg til Horsens og lave det sidste job på One Man show turneen Så når mm. jeg har lavet det job, så har jeg ikke juleferie, for jeg har travlt med at skrive noget andet. Men jeg skal ikke ud og køre en masse og til Jylland hele tiden. Så fra i morgen, når jeg kommer... I, i morgen holder jeg en fridag, selvom jeg ikke har tid. Men øhm, jeg holder en fridag i morgen, for ellers så brænder jeg sammen. Jeg kommer hjem fra Horsens klokken to i nat eller sådan noget. Du skal og min ikke dader... lige sove i Horsens? Uh, nej fordi at Hej jeg skal flyve Og jeg får en håndværker ind klokken 8 Jeg er nødt til at kunne sige, Nej ikke sådan Du skal gøre sådan, og sådan Fordi jeg skal være <går> sikker på at yeah, nu, nu skal det fucking lande det her Og hun står op klokken 5 Viola siger Jeg kommer lige til at sove 3 timer Hvis jeg er rigtig heldig Jo det er dejligt Det kan jeg jo skrive under på Er den bedste måde at sove på Fordi ja, det var morgen, sådan nat, jeg havde Så morgen tænker jeg At der tager jeg ikke og jeg laver en fuld arbejdsdag Der bliver jeg nødt til bare lige at holde lidt fri også, Fordi åh, lejligheden er fyldt med håndværker Jeg er nødt til at blive der Og lige tjekke alt falder jeg på plads. Og på dem, sidder... ja, og jeg kan ikke sidde og skrive samtidig. Så i morgen holder jeg en fri dag. Jeg ikke, føler jeg har tid til Men det skal der også være plads til Det skal der i hvert fald ja. <coughs> og, <coughs> og jeg skal også lige have lov at nyde Nu er det færdigt det her one man show sådan, Ikke nyde, at det er færdigt Men sådan du ved nyde. Det, det lykkedes der var meget tvivl Det ved alle, hvis der har fulgt den her podcast Det har været en Lad os være ærlig, det har været en rejse det Uden billet. Ind i sindet På. Og direkte ned i helvede ja. Og så op i himlen Og så og ind i skiden <laughs> Nå Men øh, jamen, hvordan har du det? Jamen, øh, jeg hvad har det er, Hvad er der sket med din nat? Du har sået dårligt skal, skal vi lige tage sådan det dystre skæg Godmorgen, Jasmander? Nej, det er ikke, fordi vi skal sidde og svælge rundt i det Jeg havde bare lige ved at drikke nogle øler med en ven Åh, det er så fedt og så med så Ja men Og, jeg, og jeg, jeg synes ikke engang, jeg kom sent hjem Men det var bare lige Ellen havde været bare... Kvart over fem Ja, ja. Fem? Ja. <laughs> ja Ja, ja, ja Kvart i seks Nej, den var lidt over 12. Øh, og jeg skulle først op ved en 6,5 syge til den Er du det psykopat? Der, det er da ikke? Jo, det er fint nok. Æh, men så, øh, så har Ellen bare fået en anden idé med, at hun lige skal vågne sådan omkring klokken halv 3-3 om natten. Og bare lige tjekke, om, om alt er hendes der, stemmebånd virker. Ja, om, om hendes ben virker. Om, ja. Og om det eventuelt, hvis nu man insisterede i 50 minutter. måske ja. skete tyde, at vi stod op. Det ja. kunne jo være, hvis man blev ved. Jamen Viola, hun vågnede klokken 5. Og så er det ikke sådan en, øh, sådan en hyggebaby, der sådan Nej. der bare ligger lige så stille og hygger. Det er bare sådan en, øh, nu skal der komme nogen her ind, ellers så river jeg fucking virkelig noget Jamen hun ligger der i det mindste i sin egen seng, kan jeg høre. Ja, ja, det gør hun. Jamen det, det er dejligt, fordi vi har jo bare Men, fast, fast gæst i midten, som når, vi siger. Tager, når vi tager hende ind i midten, så ligger hun bare og sparker i ansigtet og hopper op. Og så river hun jer så siger hun, vågn op! ja. Øhm, og det er lige meget om klokken 3, tre, eller 5. så nu, når hun står op der klokken 5, så står vi bare op, fordi ellers så skal alle bare stå op, og nogle gange så skal man lige sparkes i pikken og, og så det er fede at bare stå op. Ja. End lige at blive dunket i nokerne først, I, ikke? Lige en morgendunker. Ja. Øhm, ja, så det er der, vi er. Nu glæder jeg mig efterhånden bare til at få lidt ro på den der lejlighed, så jeg ikke... Det kan jeg, i den Jamen, det kan jeg sgu da godt forstå Har du prøvet øh, at hælde konevand ned i toilettet og så bare putte alt dit, øh, dit grej dernede i kummen, og så... Øh, efter med Fuck en god idé Er det ikke smart? Det er mega smart Det er sådan en yeah. analog opvaskmaskine kan yeah. man kalde det Det er en idé jeg lige fik Du kan jo jeg kan bare, altså Jeg kan jo have sjov, med, så kan jeg bare skide og pisse oven i det <laughs> hele Og så have det på, så det er stadig rent Man kan sige, selv de mest genstridige tomatsauceplætter yeah. Kommer jo til at ligne ingenting I, I forhold til er fred lort Ja, men jeg har meget, meget lidt afføring så det, okay, det er, det er, det er jeg er ikke det for. for Den har allerede kommet så efter Rådskildesyn øh, Nej, Ej, det er som om jeg stadig har lidt ondt i maven øh, jeg, tror, ja. det fordi, nej, jeg tror faktisk jeg har haft en lille smule stress de sidste par uger Fordi at der har været så meget pis med den lejlighed Og så skulle man flytte hen i noget der ikke var færdigt Det ville lide dig i hvert fald Der har været så meget stress Så ja. jeg tror faktisk jeg har haft en lille smule ondt i maven de sidste par uger Men jeg kan mærke at øh, Jeg synes mit, jeg næsten du skal treat dig selv mit med en, øh, er, toilet mit toiletopværsk maskine Ja mit hoved er lige så stille ved at falde til ro nu Det er jeg godt ved at fat nu nu er det ikke så meget du skal lave, men kroppen kan ikke falde til ro, fordi der er ikke noget sted jeg kan falde til ro, fordi Nej. der er ikke et hjem man kan slappe af. Men det men prøv lige, Okay, du bliver lige nødt til at altså give mig og at... lytterne en tur, af, fordi jeg har kun set et billede af din nye lejlighed. Ja. Og ind i mit hoved så er det en lejlighed der ligner meget din gamle, bare med et ekstra rum. Men det er det ikke eller hvad? Ikke rigtigt, synes jeg faktisk. Nej, den er, det er ikke, den er den er den spejlvendt, er den helt anderledes. Når man kommer ind ad døren og så kigger til venstre, så er det i princippet bare en lang gang som bliver til et, kæmpe, et stort rum, hvor der er stue og køkken. Okay. Og så på venstre side af den lange gang, der ligger der et soveværelse og et babyværelse. Så der er ligesom to værelser ud over ja. køkkenalrummet. Ja. Okay. Og så er ikke noget toilet, selvfølgelig. Nej, det er der ikke. Der nej, der ikke noget toilet. Der bor en nabo. Og der er heller ikke el eller noget. Nej, nej og så er vi, jamen, jeg får da, det er så langt og kedelig din forklaring. Men jeg tror, alle, der har prøvet at renovere noget, de vil skrive under på. Nogle gange så bliver det bare ved med at trække ud. Og jeg tror, jeg Jenks er det ved at sige. Men det burde falde på plads i morgen. Men det gør det jo ikke. Det gør nej, det jo ikke. Det nej, ved vi det. Det. det har jeg sagt siden. Altså dengang jeg, jeg var færdig med at arrangere Nu er alt det der skal laves i lejligheden Arrangeret alle er Alle, alle håndværkere er engageret alt er ligesom, øh, Du kommer der, du kommer der, du kommer der Der var vi færdige med det hele Den 26. november mm. Nej undskyld, oktober Og så siden den 26. oktober Der har været eneste uge bare været en Nå, ne, Nå, ne, Nå. Nå, nu, det oh, Det lyder Næ. så irriterende Ja, yeah, og det har faktisk været ret irriterende Fordi vi også er så tæt på nu At det er en færdig lejlighed Der mangler bare en fucking bordplade Og så kan man pakke det sidste lort ud Og så vil vi ikke kunne skrue ting op i væggene Og sætte alt vores lamper og sådan noget Fordi at der skulle komme en maler og reparere loft og vægge Fordi der er en masse fejl på det og sådan noget så det har bare været sådan noget Øh, bliv nu fucking færdig, mand Hvad er det for en fejl? Det det, er det sebrastriber for Ting, der skal af og heldige dage Og tapet, der ikke sidder ordentligt fast og pis Altså bordet. som Ja, ja. alle altså som er nyt og sat op, og så er det bare ikke lavet ordentligt. Nå. Og så kan han komme og lave det igen. Og det når man er, har smidt det, det meste af en 3-4 månedsløn for at få noget malet, så man gerne have, at det skal... Ja, der skal jeg lige til at sige, at det lyder skal noget jævn på fedt, Ja, jamen det skulle have set noget fedt ud, end det gør Så det er også en stregregning Men det ender med at være en lækker lejlighed Det har jeg bare sagt i en måned nu Hvor jeg har gået og ventet på den, du er færdig oh, men det skal du nok forrette i på et tidspunkt Ja, ja, ja. på et eller andet tidspunkt Så sidder jeg derinde med stiv pik Og alene hjemme og tænker <laughs> Det lykkes Og har helt varmt Der er stadig noget på væggen. Der er sgu ikke der er masser af pletter Nå. Ja. Men nok om det dejligt. dejligt Dejligt, dejligt, dejligt, dejligt, dejligt en jingle Ja, det kan du få her. Jeg er skød bare fra hoften. Yeah. Det var det, det blev. Hvad tænkte du, da du lavede den jingle? <laughs> det har jeg haft med, ikke du? Men ved du hvad, det er også ved at være længe siden. Yeah. Altså, det kunne da godt være, at vi skulle... Hæft, øhm... du snakkede højt lige der. Ja, det gjorde jeg godt nok. Det helt vildt. Jamen, det er ligesom om, at mine ikke rigtig virker. Jeg kan jo se herovre på øh, ja, det store kontrolpanel, at den bonger helt ud. Men det er ligesom om, at alting skratter. som ligesom, om, at mine de... Du har fået mere end to bajere i går. <laughs> jeg har fået fået jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har tænkt, med noget af det her, jeg kan, jeg kan fyre af her lydmæssigt. Okay. Og jeg, kunne faktisk, jeg vil godt sige, nu hvor vi lige hørte introen her, nu, nu, efter du sagde det der sidst, så begynder jeg da godt at kunne høre, at vi skal der have måske nogle andre citater på eller noget. Altså, det, er, det er ligesom om, vi lige skal virkelig ikke have opdateret Jo, jeg synes jo, vi skal have opdateret, øh, opdateret introjinklen også, så den lige bliver øh, noget andet end os to, <laughs> der siger noget i det første afsnit, vi nogensinde lavede. <laughs> øh, det kunne være ja. meget fedt. Ja, også bare for vores egen skyld, jeg tænker at vi kunne godt prøve lige at stramme hvad hedder det øh, øh, afsender på en eller anden måde. Altså du mener at stramme det her format? Nej, ikke det helt. tror jeg ikke. Man Ej, det kan jeg ikke. Det. Nej, men jeg kan jo også godt lide at vi bare møde og snakker, men nogle gange så kunne jeg måske <laughs> godt tænke, åh, oh, og oh, jeg skulle lige sætte ben over kors og smutte den ene til stikkelbånd lige sådan <laughs> helt op i det ene Ja, yes, so walk us through it. <laughs> Råd lige op i næstbåndet du. Åh for Ja, det er ikke den er ned igen. Nå, det går Nej. Det jeg ville sige var faktisk bare... Så kan man bare lukke det valg ned. det <laughs> ja. Nej, men jeg kunne faktisk bare godt tænke mig at snakke om, øh, hvad er det egentlig, du går og laver? Jamen det, er, der skal Fordi være. jeg har gået og tænkt over det på det seneste, og jeg jeg synes personligt, i forhold til hvad jeg havde regnet med, da jeg gik ind i den her branche, at jeg arbejder uforholdsmæssigt meget i de timer, jeg har hver dag. Hvor jeg før i tiden, da jeg kun var komiker og egentlig det lyder forkert, kun var komik. Sådan, da, jeg kunne leve, da, jeg en privatjobs, da jeg leder privatjobs, og der var rigeligt af dem, fordi man var en ny fisk i søen, og dengang gik ja. det rigtig godt for privatjobsbranchen, ja. øh, der gik jeg jo rundt meget i tiden og bare sådan dyrkede mig selv, og så fandt jeg en fed tegneserie, så læste jeg meget af den, og så så jeg den film, der blev lavet om den, og så blev man fascineret af instruktøren, og så blev man fascineret af hans kone, og så blev man fascineret af en anden. <laughs> altså, du ved, og så gik man bare rundt sådan, og fuldt sin, ja, ja. sin kreativitet og sin fantasi, og i dag, der synes jeg egentlig bare uforholdsmæssigt meget, af, at jeg går og tænker. Hvordan skal jeg nå alt det her i dag? Og meget af det er praktisk, og meget lidt af det er det egentlige arbejde, hvor man sætter sådan noget kreativt. meget af det er sådan noget med, hvad med plakaten? Hvad med fonden? Uh, vi skal ja. også lige mødes, så vi altså er en. Der er meget utroligt lidt af det, jeg egentlig laver, som er kreativt. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at når jeg kigger på dig, så kommer jeg jo ind til at tænke på, at du du løber jo ikke hele tiden rundt ude på Dogeye og er i gang med at lave alt muligt pis for at betale regninger. Fordi du er sådan en Sulu godt kan lide, eller sulu rigtig godt kan lide. Det lyder forkert at sige, at Sulu godt kan, lide. Zulu, kan godt lide mig. Men du er sådan en du. Du har alligevel haft så meget gang i din tv-ting i de sidste 4-5 år, at du stadigvæk lidt har en bølge, du øh, kan ride på. Ja, det kan man og sige. Din, og din show-ting, det, ja. det, var, det var den ja. rigtige måde at sige det på. Ja. Øhm, så du, går du ikke lige nu bare egentlig og tænker på, hvordan skal jeg skrive mit næste one-man-show, og så jo, til dels. er Martin? Jo, det lyder er det, ah, griner. Det er måske også sat lidt på spidsen, ikke? På den, på den røde spids. Jeg skulle lige til at sige, at der forsvandt du helt ud til ja. venstre i min mikrofon. Så gik det op for mig, at det var fordi, at du lige bevægede dig over efter kaffe. Skal du ikke lige have noget kaffe på den? Altså jo, men altså... sådan en god kaffe i dag, vil jeg sige. Ja, har jeg ikke det. Der er lort i. Øh, for at svare på dit spørgsmål. Ja. Øh, det er delvist korrekt. Okay. Det er faktisk lidt svært for mig nogle gange at svare på. For jeg synes, jeg har travlt. Jeg har ligesom dig. Jeg synes faktisk, jeg laver noget hele tiden. Ja. Men det er ikke altid noget konkret eller sådan bare lige altså for at ramme klichéen vi også siger når man har et barn yeah. i den alder vi har yeah. så kan du altid finde noget at lave fordi der er altid noget det er lang tid siden du har fået kigget på. Ja, yeah. altså, <coughs> jeg synes sådan set det er egentlig bare, jeg har lavet lidt forskellige små TV ting herover over efteråret så noget, yeah. øh, hvor jeg bare skulle være med. Ja. Yeah. Øh, og så øh, er jeg gået i gang med at skrive på mit øh, næste Wallman-show. Øh, og så har Sofie fået en masse arbejde, der gør, at så... Nøh, så bliver man lige havsfrag lidt. Ja, lidt. Og det er slet ikke noget, der gør noget. Det er overhovedet. Nej. Men du ved, der det. går bare... Nogle, nogle dage kan man jo godt kigge på sin lejlighed og tænke, jeg får ikke lige lavet noget, før jeg lige får ordnet de her ting. Og så ja, går mandag med det. Det kan jeg slet ikke relatere til. Nej. Øh. så jeg synes øh, jeg synes egentlig at jeg laver noget hele tiden. Hmm? Men jeg synes ikke det er altid lige noget der, hvor man lige det er kan ikke sige... hver dag man lige kan lægge sig i sengen og tænke okay, jeg udrettede det her i dag, som var produktivt for min familie. Nej, eller det er heller ikke noget hvor hvis man mødes med folk, så har man lige en fed historie fra øh, arbejdspladsen. Det er mere sådan noget wow, opvask var. Eller hold kæft Det, det er meget mon... det er meget eller ikke mondant, det forkerte ord, men jeg så lige venner i går, hvor de brugte udtrykket mondan. Ja. Og det er åbenbart, vist sådan at man er meget sådan øh, du ved, jeg vil gerne have en familie og mm. to børn og så komme hjem og så spille dansagtigt. Det, er meget gange, det så det der sådan helt chill liv der. Fuck, jeg synes grineren Jamen det kan jeg egentlig også godt lide. Og jeg skal simpelthen stoppe med at sige at ting er grineren. Næ. Jeg opdå det. Jeg op opdå det. skal det. du også stoppe med at sige. Jeg op det ikke forgårs at det er sådan når jeg ikke tænker mig om og når jeg er træt, Og jeg bare sådan, jeg har brug for at melde ud at jamen, den er med på den der. Så bruger jeg det ord hele tiden. Det stopper. Okay. Lige nu, kære lytter. Okay. Jamen, så vil vi da sætte stød til din øh, noger, hver gang du siger grineren. Det skal vi gøre. Fra nu af. Næh, men du ved... Grineren. Så har jeg bare... Nej, så må jeg ud og hente du ned det. Så må du ned, lig... ah! <laughs> så må du ned og lægge hårdskrævs <laughs> på motorhjælpen på klivet, fordi de har altså ikke så lange, de der kabler. Nej. Æh... Du kan også bare lige til... lave to balloner, og puste dem op, og så lave rigtig meget statisk elektricitet. Så kan du godt oh, lide ja. sådan en lille... Det kunne egentlig være meget sjovt at se. Skal du bare røre hud mod hud? Det er jeg ikke, om du er med på. <laughs> Nåååååå. Nej, det altså er ikke, ikke bare en ballon altså på Eller så kan jeg knuppe mine testikler op af ballonen? Du kan jo knuppe mine testikler op af min yeah. væg. Ja. Ind til hårene strider. Hjælper det? Jamen, er det, Nå, nej, det er ikke det. Nå, nej. Det er omvendt. Man knupper det op af sit ja. hår. Ja, du skal ikke ja. knuppe dine testikler på jeg min hår. Det kan nok hår på mine. Nej, men nukker. du kan jo, du kan jo... Lige okay. ned i mit skæg. Ja, jeg kan lægge mit skæg og så buffle det rundt til de ja, sidste Indtil Ind til dit hår begynder at rejse. Sig. Ja, og så ser vi om ikke vi kan det er sgu ikke det eneste at rejse så du hvis Nej, jeg først har det gør, det. Det gør de døde sgu også du. Nå, hvor kommer vi fra? Ja, men det ved jeg da heller ikke. Jamen, det var dig, vi jo lige, jeg, det var øh. faktisk bare fordi jeg godt kunne tænke mig at høre what's the process, fordi at nu, øh, nu skal jeg være helt ærlig og sige, at øh, jeg har faktisk været sådan en lille smule stand up mæt ja. i min krop. Ja. ikke i lang tid, men det har jeg, det har jeg Følt on and off I et par år, tror jeg Fordi ja. at jeg har følt, at det var lige lidt sværere At finde mit stand-up mode Efter jeg havde fået et barn, tror jeg Men også før det, der kunne jeg godt mærke sådan, at Nogle gange så synes jeg, var hårdt at sætte sig op til det Fordi at, det lyder måske sådan lidt hult Men at man ikke følte, man var kommet helt derhen Hvor man gerne ville være, bare mm -hmm. nu i sin karriere Så det, nogle gange så kunne jeg godt få en metaltræthed Over at sådan, pah, struggle-agtig. Ja. Og så efter at jeg havde lavet det her one-man-show og optog det, og det var den værste dag i mit liv nærmest, fordi jeg bare sked og pissede og ikke mig ud over alt i 76 timer op til optagelsen. Ja. Øh, og indtil klokken to eller sådan noget om på selve dagen, der havde jeg det forfærdeligt. Men lige efter den optagelse, der kommer der et eller andet frirum, hvor jeg har meget travlt stadigvæk med lejligheden, men jeg holder lige fri fra arbejde i en lille uge. Og i den uge, der hørte jeg så meget stand-up. Jeg har aldrig hørt stand-up så meget så tæt før, fordi jeg er en eller anden årsag. Jeg kan huske, at jeg, jeg købte billetter til Patton Oswalds show til sommer, mm. og så kom jeg i tanke om, gud, havde han ikke lavet øh, en bid på et tidspunkt om hans kone, der døde. Ja, Og det vil jeg gerne se. Det var en af mine første tanker, jeg tænkte, jeg vil gerne se, det. Det det er det nye der. hvordan fanden løste du det. Mm. Og så begyndte jeg bare at høre hans albums inde på iTunes, og så, og så endte det med, at den ikke lå der. Den ligger kun på Netflix. Den hedder ja. Annihilation. Ja. Uh, han slipper jo et sindssygt flot fra det. Det er ret vildt, synes jeg, at man kan. Det er vildt godt show. Men hvad hedder det? Men så opdagede jeg bare lige pludselig, at jeg faktisk havde ret meget lyst til grundlæggende at høre stand-up. Mm. Og så begyndte jeg at høre Mike Babbikli igen, og begyndte at høre Bill Bøge. Jeg synes bare, at Bill Burr er hård at høre på i lang tid af gangen, fordi han er så in your face. Det virker så ja, ja, ja. at han i rette sætter dig, når han leverer. Ja, ikke? Det er den første givet Ja, ja. Øhm, Så det kan jeg ikke give så langt. Det kan jeg sådan lige en halv time af gangen, og så er jeg nødt til lige at tage en pause. Ja. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg lige pludselig fik rigtig, rigtig meget lyst til stand-up. Ja, men det er også jeg, det, der hjælper, synes jeg. Jeg synes, det var fascinerende lige pludselig at mærke, at selvom jeg egentlig selv lige var færdig, lige var helt drænet for energi. Så det første, jeg havde lyst til, det var at tænke. Nu skal jeg have en rigtig, rigtig god oplevelse med det. Ja. Øhm, så nu er jeg blevet sådan spændt på, hvad jeg skal gøre med det næste show, for jeg har en idé til, hvad jeg vil gøre med det, og hvad det skal være. Men jeg kunne godt tænke mig, at min indgangsvinkel til det var mere ærlig, for jeg kan høre, når jeg hører komikere, jeg ser op til at dygtige, de tør mere end jeg tør. Og de tør stå mere med det, de er, end jeg tør. Og de har taget større udfordringer på scenen med de bits, de står med, end jeg har taget, synes jeg. Så der er stadigvæk noget af mig, der på en eller anden måde er undskyldende, når jeg står der, fordi jeg har ikke taget det hele med, og jeg har ikke turet. Synes du det? Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg har ja. det som om, at der er mere af mig inde i mig, der ikke er kommet ud endnu. Øh, det, sådan tror jeg altid, du vil have det. Men det er jo bare en rar følelse, fordi at så bliver man nogle gange inspireret, hvor man tænker, at okay, han kunne tage det der med. Så kan jeg jo faktisk godt tænke på de her emner. Fordi ja. Der er nogle emner, jeg har haft lyst til at snakke om omkring mig selv, hvor jeg tænker, det får jeg aldrig solgt, det er for deprimerende. Men nu har jeg bare hørt nogle shows, hvor jeg tænker, okay, det er slet ikke for deprimerende. Nej, men det, det der, der er det fede alt. ved at høre stande i gang imellem, det er, at man kommer i tanke om, at man må jo alt jo. Mm. Altså man skal jo ikke Man skal jo netop ikke sidde og tænke Ej synes, kan man tillade sig det eller må, det, er jo, det, er jo, det er jo det der er hele jeg, Det er fede Man må jo det meget, hele jo Jeg har tænkt meget i Hvor langt kan jeg tillade mig At få det ned Fordi jeg synes I hvert fald da jeg startede Der var der Jeg synes det kan godt være Det er mig der selv skaber den i hovedet Men jeg synes at der var meget sådan en Det vigtigste er at du er sjov Ja Og det er absolut ikke fint Når du ikke er sjov Bare fordi du prøver at sige noget Og så er sjov bagefter Altså det Jeg, jeg, jeg, jeg følte selv En, en eller anden form for modvilje imod det, fordi du er jo ikke kommet for at ændre deres holdning. Du er jo ikke kommet for at udvide deres horisont. Du er kommet for at få dem til at grine. Det griner, der er det flotteste. Og jo bedre, og mere kontant og hurtigt, der er jo flottere. Og det kan jeg bare mærke, den, den energi, synes jeg, lidt, der var på scenerne, da jeg startede. Så ja. derfor så holdt jeg mig nok lidt fra det, der føltes mest ægte ind i mig. Og det kan jeg bare mærke, at jeg gerne vil være tilbage til. Men det tror jeg også, tiden er moden til. Jeg tror, det er en lang forklaring på, at jeg gerne vil spørge dig om, <laughs> hvad er din proces så nu? Altså, hvordan går du ind til det? Nu sidder du ligesom jeg altid ender med at komme øh, til at gøre, inden jeg laver store planer for, hvor, hvor godt det næste skal blive, <løb> og bare sådan panikker lidt engang gang imellem. Ja. Og så ender med at sige, du kan godt, du kan godt, det ved du, du kan kigge på timeline, altså kigge på, øh, hvor meget du skal skrive på måneden, jeg kan godt, droppe det det. Er meget, det er meget processen. Jeg har sådan et langt dokument lige nu med røde ting. Mm. Øh, jamen, jeg tror faktisk, jeg har haft det lidt ligesom dig, eller da vi var færdige med Rage-turen, så havde jeg lige sådan en en periode, hvor jeg tænkte, nu skal jeg lige holde ferie. Yeah. Og så skulle vi skrive det der stand-up-show, stand-up-materiale. Og så gjorde jeg det. Og så, så var det ligesom, om det var svært at ride hul på mm. noget nyt. Øh, men det er underligt, fordi man har jo lyst til at lave... Altså, det, det er meget fedt det der med at vide, at man skal lave et one-man-show. Mm. Og det er også meget fedt et eller andet sted at, at kunne starte helt fra scratch. Men jeg synes, at det er stadigvæk er svært, det der med at komme over den der hørtel med at få skrevet noget nyt materiale. Fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt bange for det. Eller sådan. Jeg, jeg tror men, ikke på, at det lige, bliver lige så sjovt. Man er og, lidt bange for det. Ikke? Og, de, og, og jeg, synes ikke, jeg, synes, jeg synes heller ikke bare, at jeg har tusind emner, hvor jeg kan mærke, det der glæder mig til at sidde og skrive på. Det er mere sådan noget, jeg skal lede efter. Ja, men, jeg, men jeg er der til nu, hvor jeg sådan har fået øh, hygget mig med nogle øh, nye ting, ja. som virker okay. Og så har okay. jeg, nu fik jeg lige sat mig og øh, givet den ordentligt. Ordentligt skud i går, synes jeg, hvor jeg fik hold på nogle ting, jeg gerne vil skrive på. Øh, og så tror jeg bare, at jeg har besluttet mig for, at i og med, at der er så lang tid til. Der er et år næsten. Lidt under ja, et år. Det er jo vildt. Ja, vildt. Så må jeg godt de næste 4-5 måneder. Bare skrive på ting, jeg har lyst til. Ja. Eller Ellers virkelig bare prøve at. Kom på mics og hygge mig, og også få hørt staten ligesom du siger, ligesom bare man tænker, tror, man man skal få det ind i systemet igen. Måske man, man bare skal man... gå med lysten, uden at yeah. planlægge det for meget. Yeah. Så hvis der er en god bid, så gå op i den. Hvis der er noget andet, du har lyst til, som inspirerer dig, så gør det. Ja, og hvis du ikke lige har lyst til at tage på open mic en uge, mm. så lad lige være. Eller sådan. Det er bare det der med at få Jamen, lysten tilbage i stedet for, at ja, det fordi skal er være det super hårdt. kan få det nedenunder de der uger, hvor man tager på fire open mics om ugen, fordi at man skal... Ja, du får ikke ændret noget alligevel rigtigt. Nej, og hver gang af, aften, man står der, så tænker man, det her havde hele kroppen eller hjernen ikke lyst til. Men jeg kan så samtidig også mærke, at jeg så lige kommer ud og får det gjort. Altså, det er fandme ikke, hvor jeg er det rart at få optrådt. Det er jo så lækkert, når du har energien til det, og du rent faktisk gerne vil. Men når det er modvilligt, at du skal stå for nogen og blive bedømt og ikke være sjov nok endnu, så kan jeg bare mærke, at ja, vi kan er... nogle gange at tage en pause. Jamen, den tror jeg aldrig vil ændre sig. Nej. Men jeg kan virkelig mærke, hvor... Altså for meget det hjælper på alting i mit humør og min energi og min ja, energi. Bare, bare lige en gang om ugen, eller mm. måske lige to. Ja. Bare lige komme ud og lige finde ud af, når jeg er. Jeg kan jo godt finde ud af det. Øh, og, og jeg optræder. kan i øvrigt godt finde ud af det, uden at behøve at planlægge i flere år. Jeg ved slet ikke, hvad vi gør, når ja. vi engang ikke optræder længere. Nej, men det ved jeg da heller ikke. Det er også derfor, at det er åndssvagt, at man nogensinde overvejer om man skulle lave andre ting, fordi det, kan jo ikke, det er jo ikke realistisk. Det kommer ikke til at ske. Så skulle vi i hvert fald have et nyt hej. Altså, jamen, jamen, så skulle vi jo bare sidde til og tilkokain. No, no, no, no, der, der skulle være et eller andet, du kunne opnå, men problemet er jo, at stand-up er, når du er blevet god til det, så nemt at opnå. Du kunne komme til at, hvis du havde lyst, kunne du sagtens komme til at optræde 10 minutter i aften. Det er jo slet ikke noget problem. Nå, ja. Du kunne bare sende en sms, og så kunne du forstå dig, ja. at fik i aften, og det er gratis, hvor alle mulige andre ting, jamen, der er det meget mere langsigtet, at du kan få dit fix. Du kan jo ja. få dit stand-up fix, uanset hvor lang tid du har optrædet, tror jeg hvis du tager ind på en open mic med en bit du ikke har prøvet før, tester den og den virker og du fandt på en ekstra ting til den så ja. tror jeg alle bliver show high men det er det, der skal ikke mere til Nej. Øhm. men men så lige nu så er jeg sgu bare der hvor jeg øh, har det på meget den der måde hvor du, som du sagde, er det er lidt panik over om tingene nogensinde kommer til at blive særlig sjove hvad vil du gerne med showet, har du tænkt over det? Øh, jeg har slet ikke yeah, gjort altså, noget om emner, men bare sådan. Hvad kunne du godt tænke dig? Jamen, jeg kunne godt tænke mig. Eller hvordan kunne du godt tænke dig, det var for dig at lave showet Jeg kunne godt tænke mig, at det endte med at føles mere organisk. Det lyder åndssvagt. Det var, sjovt. Det, var det, jeg tænkte på, du ville sige. Organisk? Ja. Eller helt støbt ja, ja, eller økologisk. <laughs> Nej, men det. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Mit One man Show sidste år, der var første halvdel af det Skrev, Det var noget, jeg havde lavet i lang tid. Og så anden del skrev jeg til. Mm. Og der kunne jeg tydeligt mærke forskel på de to halvdele. Ja. Øh, det var to forskellige måder. Det ene var ligesom bider, der var sat sammen, fordi jeg havde dem. Og det andet var ligesom ting, der var prøvet at, at skrive mere i en sammenhæng. Eller noget det var nærmest sige. bare blevet til én klump. Ja, på en eller anden måde. Men i hvert fald, det er ligesom om, det hang anderledes sammen. Der var et ja. anderledes flow i det. Mm. Og så synes jeg, at Rage-turen, det var sådan lidt en, en, en, nu skal jeg nå at skrive de her 20 minutter, og noget af det blev ret rigtig glad for, og noget af det, øh, var sådan, det var noget, det kom med, fordi det var det, jeg havde. Øh, men jeg kan mærke, jeg, sådan, jeg, tror, jeg tror, jeg har lyst til at arbejde mere med, hvordan jeg er, ja. øh, en, en konkrete emner. Det virker for, at det også sådan, jeg har i min krop. Jeg tænker ikke så meget på hvad jeg skal snakke om. Jeg tænker mere måden om, hvordan, også hvordan jeg har det, når jeg står på scenen. Og Jamen optager. også bare sådan noget lavpraktisk noget med, at jeg synes altid, at jeg er ret hurtig til at skrive en bid, og så er den sådan her i mit hoved. Og så ændrer den sig ikke. Okay. Altså, nu virker den, og, og nu ved jeg, hvordan jeg skal sige det, og der er noget trygt i, at jeg ikke skal stå og finde ud af ting løbende på scenen. Det kunne godt tænke mig at udfordre lidt. Mm. Øh, Både ved at øh, skrive de her bider nu, og så formentlig omstrukturere dem helt vildt på et tidspunkt, så man skal lære dem på ny i en anden rækkefølge. Jeg begyndte her til sidst med One Man Showet og jeg havde det ret sjovt med at stole på, at når jeg går på og tænker, det her show virker, mm. så hver gang du har lyst til at divergere fra showet, så prøv at gøre det. For ja. du ved, at du kan vende tilbage til noget, der virker. Ja. Og det har faktisk været ret hyggeligt, fordi det har gjort, at det var meget sjovere at lave det nogle aftener. Fordi det er ikke altid, man har ramt noget, der var sjovere end det, man skulle tilbage efter. eller øh, sådan noget, hvor man tænker, øh det skal jeg sige igen. Nej, nej. Men det der bare med at have friheden til lige at stå i nuet, og så sige noget, der ikke er blevet sagt før, ja. som også var sjovt. Ja. Det er altså ret lækkert at prøve at give sig selv pladsen til det, også fordi man nogle gange kan sådan huske, at når man den her bid, det er som om, at hver gang jeg starter den, så får jeg lyst til lige at gøre sådan her tiu -tiu i to retninger, og så starte den. Mm. Det kan bare være meget hyggeligt at huske på, tror jeg. Det vil jeg i hvert fald være bedre til næste gang. Ja, og så øh, også det der med at få Udnyttet, at man har tid til at lave, det mange gange, lave biderne mange gange. Mm. Fordi jeg kan mærke med nogle af de der bider, jeg nærmest... Nogle af dem, der var med i One Man Showet, som jeg egentlig er færdig med at lave, men som jeg så har lavet lidt efterfølgende. Altså, der kan jeg stadigvæk finde på ting til dem nu. Og ja. det er bare en meget fed følelse at opdage, at når man, den var ikke færdig, selvom nogle den er kunne det. Nogle gange kunne være nu. sjovt at være amerikansk komiker, og så bare have to år on the road, ja. ja. hvor du finpussede 30 minutter. Bare for at se, hvor syg tight act-agtigt, man kunne gøre noget. Yeah. Det er jo også det, jeg tænker nu, det er, at mit one -man show der er nogle af biderne nu, hvor jeg først nu tænker, god, mm. der er en kæmpe fejl i den her bid. Yeah. Og hvis jeg rettede den, så vil, altså, der ville kunne ske yeah. så meget mere med den. Det her, det er jo, jeg har jo, ved, jeg har bare lige skrabet sådan en flødeskum af en kage, jeg slet ikke vidste, var under, og det er for sent nu, for det er optaget. <laughs> jeg troede bare, at den og jeg kan ikke tage kagen op nu, nej, fordi nej, at den er nej. afleveret sådan, Ja. Det er vildt nok, at, ja. at, at, at på en eller anden måde, så selvom man har sagt noget hundrede gange, så kan hjernen stadigvæk tænke, at du har glemt det der. Ja. Alle gange. Ja. Eller oversigt. Eller her. man kan sidde og kigge på noget, og så er det først tusinde gang, man kigger på det, og det går op for en, at nå, jeg skal bare vende det her om. Ja. Eller, hvorfor Når det, Når det, det, er, det er den der sætning, der skaber ja. nogle billeder, jeg kalder. Altså, hvorfor ja. har jeg ikke flere eksempler på det her? Ja. Eller, hvorfor hvor, altså, Hvorfor har du... Det er så åndssvægt. Jeg glemmer nogle gange, hvordan det, jeg siger, påvirker andre mennesker ind i hovedet. Og så bliver ja. jeg bare ved med at tænke på, hvordan jeg ser på det. Og jeg ser jo på det anderledes, end lige at kigge på det, og gennemknippet det, og mistet troen yeah. på det, og fundet den igen. Og sådan. Ja. Så man mangler også nogle gange bare det der med at... Jamen, nogle gange behøver man måske ikke skrive tingene så Altså, jeg tror også... Jeg har også en tendens til at så sige, nå, nu skriver jeg på det her emne, og så skal det bare tømmes. I stedet for bare at tænke, men hvis jeg har den her lille chunk, der skal så er det fint nok lige nu. Så kan jeg snakke om noget andet. Og så kan det være, altså i stedet for at hele tiden sådan, se det som sådan en stil, nærmest, der skal skrives færdig. Det synes jeg er en god idé. Jeg tænkte, at jeg vil lige tjekke noget, fordi jeg tror måske, at det er kommet op nu. Jeg er med i en artikel i Zetland i dag, Nå. Øh, som handler om, om komikere nogensinde har fortrudt jokes, de har lavet. Jamen, det, kan, det skrev Torben Sanger godt noget med. Og du har aldrig fortrudt noget, vel? Jeg skrev noget i den stil. Men det var også mest, fordi jeg ikke lige kunne komme i tanker med et godt eksempel jeg havde nemlig men jeg kan ikke finde den derinde, så jeg tror ikke, den er sikkert ikke inde på mobil siden. Det er også lige meget, det er egentlig egentlig ligegyldigt. Men det kan man da lige gå ind og læse. Lige den, lige til, fordi jeg har fortrudt en joke. Hvad er det for en joke? For nyligt. Det var faktisk en, jeg lavede i stand-up-showet. Nå? Det der uh, solo-stand-up-showet, vi lavede her til festivalen, som blev sendt løjt. Hvad hva var, øh, ja, var, var det? Jeg, for meget, så? jeg havde, uh, hvad hedder det? Um... Er det der, hvor du siger, død over jøderne? Nej, øh, det var der, hvor jeg, jeg, jeg, jeg fortæller, at jeg synes, det er mærkeligt, at, at man kan blive bange for en flygtning. At man kan blive bange for en flygtning, fordi at den, det svarer til at se en kvinde komme løbende ud af et, et hus, og så lige bagefter kommer der en psykopat med en kniv, og så bliver man bange for kvinden. Det er jo man ja. flygter fra det farligagtige. Ja, ja, billede ja, ja. på det. Ja. Og så lige bagefter det, så sagde jeg bare, at hun er sikkert været 30 år sig gennem længere og så griner folk af, at... at at det er absurd i at vi var bange for en der er flygtet, og, og samtidig kunne man så trække det her lorteargument, som ham der han brugt ned over det, fordi det stemte ligesom overens med den der sådan der ja, ja, ja, ja. til tingene, og så virkede den. Og så kom jeg bare i tanke om, <coughs> mens jeg gik og lavede biden, at, at, hvis, at hvis jeg kunne lade være, så ville jeg ikke lave den joke, for jeg havde det faktisk dårligt. med den. Og så endte jeg med ikke at kunne lade være, for det var bare den, den virkede så godt den joke ja. og jeg var rigtig presset af øh, at, have, at have materialet færdigt og få solgt hele den her idé om at jeg skulle revse hvor dårlige jeg egentlig synes vi er til flygtninge og indvandrere øh, i Danmark mm. øh, sådan på, på et, et, et lidt højere plan end at jeg ved godt at du og jeg og alle de søde danskere vi vil dem gerne godt øhm, men der er også mange der synes at de bare skal hjem og det synes jeg jo ikke og har osv. Så, så det vil jeg gerne gøre lidt op med men det er svært at få danskere til at grine det oplever jeg i hvert fald ja, ja. for mig fordi jeg ikke lægger så mange fingre imellem jeg er sådan meget det er for dårligt fordi vi gør sådan her fuck det ja. så, jeg brugte den joke, men havde det dårligt med det, fordi jeg på et tidspunkt så et Facebook-opslag eller et eller andet sådan artikel om øh, datteren. Nå, ja, men det tror jeg... Til hende, der blev skudt. Til ham, der blev skudt. Ham, ja. der, ham der havde været 30 i længere periode, som blev dræbt. Hans datter synes ja. ikke, det er sygt fedt, at Danmarks nye nationalreference for hvis nogen har været i irriterende, og man har blivet ekstra Nej. sur på dem, det er at sige, han har været 30 længere periode. Fordi at hendes fars tragiske, tragiske død fra hånden af en afstumpet... Idiot, lad os sige det, øh, nu er blevet en national reference er på en rigtig meme, godt grin. Og så skrev hun ud, sådan. kan vi ikke nok snart, please bare lad være med at bruge den reference, for jeg bliver så ked af det. Og det er nogle år siden, ikke? så tænkte du, og så nu tænkte hakker jeg Og så tænkte jeg, ved nu hakker spætten, ja. og så tog jeg den med alligevel. Og så var det først, da det var blevet optaget, og jeg stod bagved og tænkte, det skulle jeg ikke have gjort fordi men, at jeg vidste jeg havde det dårligt med det. Men jeg var også fanget af at jeg skulle være god nok, og det følte jeg bare yeah, uden den Nej. Øh, og så tror jeg et eller andet sted i min underbevidsthed undskyldte med at det var jo en joke, der prøvede at gøre noget godt for flygtninge, så altså, derfor så pff, et eller andet buch, Jeg synes like jeg synes også du tænker for meget over det. Nå men det var egentlig bare fordi at, bare for at forklare den ja, joke, nej. jeg troede faktisk den kunne jeg godt tænke mig at ikke at have lavet, fordi at det ikke fordi jeg følte at jeg har ødelagt nogens liv der var mange andre der har brugt den, men jeg kunne godt have lavet værd, og jeg tænkte over det og ville faktisk i retrospekt have gjort, jeg troede min moral var højere end dem der, nu var det. Nej, men sådan kan man godt have det nogle gange jo. Men yeah. jeg tror også, du tænker mere over det end alle andre der Ja, ja, ja, ja. Så Men, selv, men ja, så det er jeg det ikke så meget selve biden. Det er bare mere at det, den reference, der. Altså, det er en Det er egentlig bare mere tanken om, at hvor er det egentlig, hvor glemmer man det nogle gange? At du ved, at hver gang der er sådan en lidt hård offentlig social referanse vi som bruger, så glemmer man lidt, at der står nogen lige på den anden side af den og bare tænker, oh, hvor fedt. At, øh. Men den synes jeg altså også tit, jeg har den der moralske ting. Fordi jeg kan også godt finde på... os. Jeg, jeg kan nogle gange, når vi har lavet podcast, eller hvis jeg har lavet podcast med Sofie, eller hvis jeg bare... Hvis jeg, har, jeg kan godt nogle gange få sådan en... Min hjerne gen, genspiller lige ting, jeg har sagt. Ja. Og så kan jeg godt i et stille øjeblik fortryde alt, der nogensinde er kommet ud af min mund. Jeg kan ikke fortryde alt, Æh, der kommer ud af min mund. Nej, men kender jo ikke godt det der, at man, specifikke... man har sådan en dag, eller lige en halv time, eller man ligger og skal falde i søvn, og så går det op for en, ej, hvad lyder det her egentlig? Altså... Hvis man ikke lige kender dig. Nå, men når man ligger helt blottet om aftenen og, øh, og, og, og har angst og synes at alle mennesker burde få kærlighed og der er ikke måske noget slemt nogensinde med nogen, så kan man da godt lige en gang imellem tænke, yeah. hvad var det egentlig for noget møj der kom ud af munden på mig, men, men jeg synes ikke at men der skal man jo bare huske at det er jo øh, altså, jeg tror jeg tror, at vi tager det vi laver mere alvorligt end alle andre gør. Åh okay, yeah. men problemet altså, er jo øh... bare, at der er også bare nogen, der tager det sygt alvorligt Ja, men det skal de jo ikke jo Nej, nej, nej, det skal de ikke, det skal jeg, ikke. Det skal jeg kan også godt nogle gange få den der, altså hvis man har sagt, <laughs> hvis man har haft en eller anden bid om en navngiven person Eller et eller andet specifikt ja. Så jeg kan der godt nogle gange bagefter på et eller andet tidspunkt, en eller anden dag Få det sådan lidt, når man lige kommer i tanke om, om de jo også bare almindelige mennesker Ja, ja. Der, der måske er blevet fejlsiteret Ja, eller de har været altså, presset måske er, det, eller... det, måske er du lidt hård i dit overvalg her eller sådan, Men altså Men på den anden side Jeg synes bare også, det jeg er blevet god til, det er at man skal huske At have lov til at være lige så meget menneske som de er Og det er meget, ja. meget sjældent At jeg reagerer stort hvis ikke der er nogen, der har gjort noget, der var oprigtigt forkert Og så ja, så kan man godt lige stå og tænke At man skal være den store i øjeblikket og tænke Nå, han har sikkert haft en dårlig dag Så må jeg jo bare tage den kendhest. Men mm. sådan, typisk set, så, så føler jeg først At jeg reagerer, når jeg har retten Så ekstremt meget på min side At hvis du ikke i det sekund, du kan mærke At jeg har fået for meget Og siger, hov, nu skal jeg også lige slappe af Så bliver jeg bare fucking rasende Fordi jeg har strukket mig så langt Og jeg gider mm. ikke Nu har jeg prøvet rigeligt, og nu ser jeg stop Og hvis du så ikke stopper bliver rasende Og så kommer der ting ud af min mund Men dem tager jeg ansvar for Til det punkt at ja Det kom ud af min mund Det sagde jeg yeah. Men jeg gjorde alt Hvad der var menneskeligt muligt For at undgå situationen Det gjorde du ikke Nej. Og derfor er resultatet af de her ting kommet ud af min mund. Men du skal også bare tænke på, det er Men også... hvis jeg for eksempel ingenting havde sagt, der var siddet og tænkt, der var en eller anden, kan en, der skal gik forkert på mig i dag, så snapper jeg. Så er det en anden historie. Fordi så går mm. du bare og venter og er ligeglad. Men det der med, hvis du virkelig gør dig umage, og så til sidst tænker, nå, nu har han fået mig derud, hvor jeg kan mærke, at adrenalinen pumper og pulsen stiger. Det vil sige, enten så kan jeg beholde den her energi i min krop og få kraft på sigt, eller så kan jeg lige få det ud af min mund og blive glad på sigt. Så ja. gør jeg det sidste. Men du skal også bare tænke på nogle gange, at det vi laver gør jo netop også, at du for det første har lov til at sige, hvad der, hvad det passer dig. Jeg tror og hvis at, du man får, får et det udløb for rigtig meget ganske Og hvis op. du får det dårligt med noget af det du har sagt, når du tænker nu siger hvad det passer mig, så kan du altid snakke om det. Ja, altså det synes jeg er en meget god øh, ting at huske sig selv på en gang imellem, at hvis man har gået og tænkt meget over et eller andet, man vil ønske man havde sagt anderledes, så kan man jo lige prøve at se om man kunne bruge det til et eller andet nyt. Ja, så man altså, fik noget konstruktivt ud af det, og man følte man fik bearbejdet det på en eller anden måde. For jeg tror, det er usandsynligt øh, at forvente af ens selv, at man ikke kommer til at sige et eller andet snart dumt. Ja, ja, ja. Øh. Man skal også have lov til at dumme sig. Det er vel bare det, der gør, at man ikke er nogen. Folk kan ikke forvente, at vi tænker før vi taler. Altså, Ej, jeg er jo klar over, hvor meget arbejde vi... det er. Ja, og jeg er klar over, hvor meget jeg taler. Ja. Altså, der er slet ikke timer i døgnet til, at jeg kan tænke og tale alt det, der skal ud. Hvis jeg skulle tænke alt det lort, der kommer igennem min mund, og Der er jo ikke få sagt noget så? Nej, du ville bare så og kigge ind i en væg og tænke og tænke tænke. Og hvad vil verden så være for et sted? Det bliver et fattigt sted at leve. Ja. Det vil være et Martin Nørgaard-løst dystopisk kul. Ja, det er der ikke nogen, der har lyst til at det i. Nej. Nå, Nå men øh, skal jeg lige smide endnu en af de her på? Gør det, mand. Du lytter til det dystre skæk. Nej, vælger lidt. Du får lige... Øh... Det dystre skæk. vasker sig regelmæssigt der, hvor der er snavset. Nej, var meget godt. ikke? Og der, var der ikke er snavset. Nej, du kom... får altså også lige den her. Det dystre skæg. To dele skid, en bilkanal. Del Sådan. Mm. Nå, no. lavede du dem fra hoften, eller havde yeah. du skrevet på dem i lang tid? Nej, jeg tror, det var en <laughs> længere proces for yeah. at... Tog i sommerhusen Åh, yeah. <laughs> <laughs> oh, Det var et seminar, ikke? Ja, yeah. uh... du tog til London til sådan en Robert yeah. McKee-ford Og sad <laughs> i Abbey Hall, eller hvad fanden der yeah. Sammen Beatles øh... Sammen Beatles mixer, ikke? Og så... Så med der er mixer. Okay. <laughs> men øh, det kan da godt være, at vi skal have, um, have kigget lidt på de her skiller her Jeg synes, de er meget gode Men, men skal mm, vi ikke generelt bare øh, se at tage os sammen? Altså? Jo, løber du stadig <laughs> Fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig her at snakke lidt om At jeg skal altså tage i form igen Eller i træning Det er sjovt, du siger det Fordi jeg har, lige haft, jeg har lige haft en snært af den der øh, tønskidsfeber, du også havde ah, i, Og fint, fint. så fik jeg lige noget øh, almindelig influenza noget Så jeg var ude at løbe okay. øh, Men så var det lige nu hvor jeg ikke gjorde det. Jeg prøver at starte Snart ja. Men det bliver ikke i morgen Når jeg kommer kommet ind på lort Det, gør det, det bliver heller ikke fredag For så skal jeg ind og behandle hele dagen Måske ja. i weekenden Ja, måske det er, Måske Tomorrow Måske ikke måske. I'll turn this life around Man ved, hvis ens planer De Tomorrow. er udskudt med Altså hvis det er tre dage ud i fremtiden Så er det relativt fiktivt ja, så, er det ikke en, så, er det så det er ikke rigtig vigtigt Ej, det er det ikke Men der var bare en gang Hvor jeg trænede 4-5 gange i ugen Og faktisk havde en nydelig form På min krop Og nu er jeg bare blevet til Sådan det var en dengang. blegfed Stankelben Nu Søren Ruiz reviser, ikke? Ja. Yeah. Der har fået alt for meget pik. Og det er det eneste, han Du er den ene der har arbejdet nede hos her i Husqvarna i... Ja, i Husqvarna. Ja. Jeg ved ikke, hvor længe... I Slovenien. Åh, ja. <laughs> oh, ja. Oh. Jeg ligner en slovensk vafelbager. Ja, det gør du. Ja. Men det hælder med mig også nogle lækre vafler, du bærer. Ja. Der er, oh. altså, der er altså krødderier i fra toppen af krødderihylden. Men, men øh, øh, du vil, gerne, du vil, gerne, vil gerne have nogle store, store maratonben. Nej, men jeg tænker bare, at det skal være noget med, at jeg skal til at løbe en tur, så på den løbetur, der skal jeg lige lave noget fysisk også, så man træner sin krop lidt. Fordi at jeg, jeg, jeg, jeg kunne virkelig have tænke mig at begynde at træne i fitnesscenter igen. Jeg kan bare ikke find, finde, finde jeg, gider ikke, jamen, jeg kan ikke finde energien eller giddelen til det, fordi jeg Nej. kan godt lide at være der og træne, men jeg kan ikke lide, at det skal tage så lang tid, og det er så stor en ordeal. Fordi Nej. det er det bare, hvis man gerne vil have i det center, man også synes er fedt og sådan noget. Det tager lige, er kræs, lige nogle timer, ikke? Og der er kræsen. Så jeg tror det bliver federe for mig at jeg på et eller andet tidspunkt om aftenen bare, du ved, Eller om morgenen kunne løbe en tur Don't. Du skal da bare køre de der to håndtag Med sådan en fjeder i du kan stå derhjemme med Sådan en shake weight ja. Sådan en gogge, goggemøg der <laughs> Har du ikke set det? De der shake weights fra South Park hvad, hvad, hvad er det bare sådan så? Det tæn bare, har du ikke set? Jeg finder en shake weight til dig Så kan du lige, så kan du lige der, dog, øh, der Jeg rundt. tror faktisk jeg vil godt stille dig et spørgsmål Som jeg tror at mange lyttere gerne vil spørge dig om Hvis ja. de havde muligheden Men nu er det jo mig der har den øh, Hvad med dit paddleboard? Jamen ja, altså, du kan jo først og fremmest regne ud, jeg synes, det har været svært at finde tid til, og at det er koldt og jeg ikke har en våddragt, for det har jeg ikke haft råd til, fordi at renoveringen har kostet dobbelt meget meget. Men behøver man en Man kan vel også bare stå Nå, i novemberklimaet man... i sin badmuk, man... ja, så hvis ja, man er ret sej, ikke? Det har ikke så meget lyst til. Det er her. er en hård blå nibbles. Det er her. Er det en rigtig ting? Ja. Jamen, du sagde, det var noget med South Park. South Park har bare gjort grin med den, og det er fordi, de har så lavet en version af den, som... Men hvorfor er det? er det der en rigtig ting? Altså, hvad er I det er, fordi, med? Det så, så står du sådan her og træner dine arme, og ryster frem og tilbage. Men skulle det være godt? Ja, åbenbart. Og så, i, så det er det en Og så i South Park, der har de bare gjort sådan når dit program er over, så går den lige sådan... i hovedet på det, så får du lige sådan en mist -agtig, og så giver den dig uh, capfære, ligesom du så kommer det lige sådan 20 cents ud af den eller sådan noget. Det er meget sjovt. Uh. <laughs> så var det gokke pik øhm, Jamen altså kan du ikke Nu siger jeg lige noget Og så ja. kan det være at du får en åbenbaring Eller at, at det her er en åbenbaring fina, fina, fina, fina, Du har et paddleboard mm. Men du kan ikke stå på det fina, Du jeg mangler en endnu. bordplade i dit køkken ja. Hvad med? Åh oh, shit Og bare fies hjem nu Og så, så uh, tage nogle uh, syv tommer oh, Og så bare hang dit, uh, dit paddleboard fast i køkken Ej, det ville være en fed idé Ja, men altså, jeg kunne en, godt tænke mig at prøve at komme ud i det kolde vejr idiot. Jeg tør bare ikke at gøre det. Hvis jeg falder i vandet, så dør jeg jo nu, altså hvis jeg ikke har en båd ja, på. Men så er der jo en form for skub bagi, kan man sige til at for man lyst til at blive stående, ja. men jeg har ikke lyst til at hoppe i eller falde i, ved du heller. Også du skal jo lige ud i vandet for at hoppe op på noget sådan. Altså det er sqwik, jeg, jeg tror det bliver. Nej. Ja. er det bare fordi jeg får billeder ind i hovedet af dig, der falder i vandet i udlandsbrygge. Og så dør <laughs> Og så dør, og det er det sjoveste nu til at se. <laughs> No. Jamen, det er, okay. fordi, det fordi vil være, Jeg kan fuldstændig føle at Det ville være en super, super ærgerlig måde At, at komme fra på yeah. Altså af alle de måder som yeah. jeg ville nok Have tænkt at du ville dø på Der vil det der være den mest Det pinlige Så jeg venter lige til jeg har råd til en våddrakt der er tyk Eller til det bliver lidt lunere det, Viola der bare står Som 13 år eller andet sted Min far Han var ude for en forfærdelig pælbord Slod han ikke nogen hud Han kunne ikke komme op på det Og <laughs> døde han af hypotermi Nå ja. no. <laughs> Jeg tænkte Nu ser jeg lige Hvad der sker Hvis du bare får fordi, lov til at hænge med det her ja, Der sker der sgu ikke noget du, Der sker ikke noget Jeg sidder bare og tænker på døde børn Og mænd i vandet altså. Jeg tænkte faktisk også på døden i dag Men jeg er også blevet konfronteret med den tre gange Har du kørt mand? Først i en eller anden artikel i Zetland Med en kvinde Der ikke havde tænkt på den før hun var 34 Sådan at Åh oh, jeg skal dø Det havde hun ikke sådan rigtig det tænkt på Og jeg tænkte hende. sådan Okay det har jeg ikke tænkt på hende, siden jeg var fem. Nej. men Øh, og så var der øh, et eller andet, andet så slog jeg lige over på Jeg gad ikke at høre Noah Carters nye nummer, for jeg synes, han har sådan lidt irriterende stemme så Prøv lige, jeg lige at give mig et øh... When I'm with you Ja, det er ret irriterende ja. <laughs> øh, Og så, så slog jeg over på en anden radiostation der hedder Lichter Lichtenstein Lokal Radio de, Den hedder Lichter, men no. den er dansk Og der havde de no. et interview med en, der havde skrevet en roman eller sådan noget, Og det der var ved roman, det var, at der var nogen, der døde <laughs> Og så, og så det jeg bare slog derover, der over, der er det bare sådan noget med Jamen, der var mange, der ikke tror, der sker noget efter døden Mange tror bare, at det er sort klik og så blev lige frustreret med det igen. Så jeg har faktisk lige haft sådan en... Øh, jeg lige tænkt lidt på døden i dag. Ja. Øh, fordi jeg lige fik det kastet hovedet på gangen. Og det er jo fedt, når man sådan rigtig skal ud og have en hyggetur med to gode venner omkring sit sidste one-man-show-tur, man lige kan have døden med på passagersæde. Man har jo altid døden med på passagersæde, ikke? Det har man jo ikke. Det er jo det, det, ja. jo det man skal huske. Det er derfor, vi er glade. Men øh, jeg synes... Øh, skal vi ikke så øh, bevæge os ud af dødens øh, mugne sump, og så måske øh, fortælle den der... Øh, oh! Fordi, nu, jeg vil ikke sige for meget, men jeg vil godt lige lægge op til det her. Jeg vil godt Så... sige noget før det. Det her, det er en stor mit Ja. Fordi det her, det er rigtig meget mig og Martin, der havde en uhyrelig, uhyrelig uh, stor lattertur. Jeg vil sige, vi sidder i Aalborg efter stand-up-showet ja. og lige har en hyggestund. Ja. Vi får lige snakket. Vi får lige... Uh... Bare lige en time. Vi tager lidt afbræk ja. fra hverdagens drumrum. Og, så, og, så, og så, går der jo, så går der jo... Hvad er det, de hedder, øh, når man fortæller historier? Der, gør, historie. der ja, går det, renaissance i den, det gør det ikke. Nej, reminiscence. Nej. Der, jeg ved, reminiscence. Remance. Der, der går remance i den, du. Nej, men det sker, er, da vi begynder at fortælle historier. Ja, og Elias, øh, han har jo ret tidligt i sit liv stiftet bekendtskab med... Fænomenet. Teaterverdenen, ja. og hvordan... Øh, hvad skal man sige Den kunstart har to ansigter yeah. Et under show Og, og et, et efter yeah. Og øh, jeg vil sige Jeg synes du snakker højt igen nu Ja det gør jeg også, det kan jeg se her. Min ører Jeg var bare rigtig glad for den historie yeah. Og det kan godt være At det, det bare er os to yeah. Men jeg vil godt have at du prøver at fortælle den Til lytterne nu, præcis yeah. som du fortalte den til mig Ja, yeah. og så skal vi lige huske at til det med t-shirten Ja, men det, får vi men lidt, det, det er nemmere at forklare bagefter. Det er det nemlig, hvis det giver man ser det mere. så giver det mere mening, ja. ja. Nå, men det, der sker, det er, at da jeg er yngre, altså vi snakker lille, vi snakker et sted mellem 11 og 14 år gammel. Ja. Der, du har lige fået der, der, der er en af de første sådan humoristiske Kolden. ting, jeg, stikker, jeg stifter bekendtskab med, det er sådan noget som linje 3 og ørkenen sønder, fordi det er det, man sender i Jylland. I hele Danmark, vil jeg så sige. ja. Og det, der så sker, det er, at på et tidspunkt, der, der er vi simpelthen blevet så glade for Ørkenens sønner, og min mor og far er blevet skilte, og er, han, min, min hvad hedder, mors nye kæreste, han er også enormt glad for Ørkenens sønner, og så på en eller anden måde tænker vi, nu skal vi simpelthen, vi skal ind og se dem live, skal vi ikke det, hvis de kommer med et show igen? Og det gjorde de, og jeg kan ikke huske, hvilken dem det er, men vi er så inde og se Ørkenens sønner live udsolgt. I hvilken by? udsolgt i Herning kongresscenter. Ja, i Så det kongresscenter er kongresscenter det er, er... højborgen det her der sidder 800 mennesker der eller sådan noget som alle sammen har stjuepick for Ørkenens Sønder. Ja. Og det man skal huske på det er at i Ørkenens Sønder, øh, det er jo enormt sådan øh, agtigt og, øh, og sådan, uh, lav... Men der er også en ret høj kulturel vibe omkring. Der er dem øh, det. Er, folk det, har sig, det er, set på og at og det, at, er... at folk synes jo det er enormt fint, fordi det er jo sådan nogle flotte herrer. Det er jo Nils der Asger Erichsen. Ja men og Piner, og der er røde scene til Det Han Nils og... Henrik Kofod Henrik Kofod, ja Henrik Kofod Det er jo sådan det er nogle fine Øh, rigtig dygtige skuespillere er Som det. laver det agtigt ikke? Så derfor så må vi godt Der grine noget ud af det ja, så derfor så kan vi godt grine af Når de, øh, hvad hedder det øh, Synger sange om at deres mor Bliver gennemknippet af mænd og sådan noget Det, ja, det er det helt det. Vist, det er sjovt Det er nemlig en af de sange Jeg stadig kan huske på dengang <laughs> Ja øhm. Og øh, det, der så sker, det er, at, at de slagter jo den her aften. Ja, ja det er, ikke? Ikke? De ligger herinde. Og jeg ved ikke, om Søren Pihlmark lige er blevet skilt på det tidspunkt. Nå, eller, eller han bare er en, en vandhund, som man siger. <laughs> Æh, men det, der sker, det er, at da de er inde og, og bukke... Øh, efter anden tredje klapselves buk altså du ved de de er færdige de går der, er flyver ud. Buketter. Ja, der flyver buketter der flyver trusser store, folk pifter hospital og og i gang med ja, at og jeg, Martin jeg sidder tæt på forste række ja. lige ud til venstre så jeg, jeg er tæt på the action ja, det er du øhm, og, så, og så kommer de ind de bukker igen og de ud kommer i bukker igen og så tror jeg på tredje fjerde buk der kan man se, at der er, der er ild og julelys i øjnene på sådan en, der er, en der, der er et eller andet psykotisk inden i ham. Noget, der er blevet sådan. sådan der er blevet tændt. Han er sådan helt vildt at se på. Og så holder han Askere og en, ja. uh, Henrik Kofod i hånden. De holder ja. alle sammen hinanden i hånden. Men da de så går frem til scenen og bukker sidste gang, og alle sammen holder hinanden i hånden dybt, dybt, dybt, så rejser de sig op igen. Jo. Og så er det som, du så kaster med hænderne sådan lidt op i vejret. Og så holder han stadig fat i Askere og Nens Kofod og råber. Alt, hvad han kan, som man, uden hans mikrofon er sluttet til, kan høre det ude i salen. Han råber alt, hvad han kan. Fox and hounds, Som er en pop i hjerningen, hvor der kan være 50 mennesker max, og så er der stuende fuldt. Han losser den fjerde væg ned. Han losser den fjerde væg ned med, med Fox and hounds råb på en, en onsdag eller en torsdag. Øhm, og jeg ved ikke, jeg kender jo ikke hverken Henrik Kofod, eller Nils Olsen, eller Asger Rager, men jeg tror bare ikke på, at der var nogen af dem, der tænkte, ja, nu skal vi ned og møde dem alle sammen. Nej. På Fox Nej. i Herning. <laughs> Nej. Men, Niels, men Henrik Søren Pilmark, han råbte, Fox <laughs> Mens han bare smilte at han kunne. Ud til 800 Herning-genter. <laughs> og så går jeg jo bare ud fra, at Søren Pilmark lige er blevet skilt, eller er Jamen, at Damang i Jylland vel kan kalde for en vandhund, fordi han har jo haft lyst til at skam... Det kan... Han har jo ikke haft lyst til at møde dem alle sammen, og høre, nej, hvad de nej, synes om han showet. han har haft lyst til at blive boret. Han vil jo ikke have kritik på showet. Han ikke have vidt, hvor dygtig han er. Han har haft lyst til at bare gemme bolle nogen. Det ja. tror jeg er helt oprigtigt tale. Han har ikke bare råbt Foxen Hauns, fordi det skal vi lige have snakke ej, med. han skal have fyldt den fest med skedesaft. Yeah. Og det skal være ned på Foxen Hauns og, og det synes vi bare, jeg havde glemt det og så fortalte ja. jeg Martin det den aften, fordi det slå mig den aften, sådan. den her historie har have ting på på bagange og da jeg var lille og tænker, ej, var cool, han råb Foxen Hauns, så kunne vi tage hen og sige, "Hej til San Pilemark." Og så efterhånden så han sådan noget ting. Og det fucket op at han råbte Foxen Havn. Det kunne jeg, Det er også en tilfør ej som stand-up komiker efter et show vil have lyst til at råbe navnet på en bar, så alle kunne tage derhen og sådan altså, det ja, fordi bare... man har jo tit set det der med så har man stået og sagt, ja. ved, hvor går man i byen her nå, ja. så får en øl derned. Men det er det er Der, der er lige ja. at jeg lige inviterer alle ved at råbe det, bare lige for, at i skal lige vide hvor vi tager hen. Men også og fordi sig. det er den store sal i kongresscentret. Ja. Det er ja, altså, så bliver det sådan lidt lidt Det er folk lidt... der har fået bliver passet sådan, børn, det, bliver det sådan er... lidt slesk på en eller anden måde, det er Jakkesæt, det er butterfly. Og så var det bare at vi tænkte på, om vi måske skulle have en ny det dystre skæg t-shirt. Ja. Og vi ved ikke om man må, men hvis nu det... man kunne få nogen til at tegne en sådan Svedende Stiftstirrende blåret i Søren Pilmark Med, med, med en askererer Nils Kofod Eller Henrik Kofod i hånden øh, Som råber alt hvad han kan FUXEN HAUNS Mens der måske står sådan et spørg Og man kan se alle han tænder mens han råber det ja. Om det måske skulle være det nye Det dystre skækt t-shirt Søren Pilmark der råber FUXEN HAUNS Hvis der sidder en, øh, en artist derude Og har lyst til at Så lave et mockup Ja yeah af en tegning med Søren Pihlmark. Ligesom, ligesom, jeg har sådan et billede af det ind i hovedet, at det skal være sådan lidt, sådan lidt du ved, med en masse, en masse sådan lidt rynkede detaljer, som man så rigtig kan se lideligheden. Ja, um, et større hoved end Men det vil jeg være op til kunstneren selv. Ja, det vil jeg også sige. <laughs> men skal vi ikke sige, at det er en officiel opfordring til alle lyttere, om, om du er god til at tegne eller dårlig til at tegne, hvis du har lyst til at tegne Søren pilmark, der står... I venstre hånd, med Henrik Kofod, i højre, med en lidt for lav askerere, så han også bliver sådan rykket meget med frem, da der bliver op. Fuck, Seidhavn! For han ligesom kaster hænderne op i vejret, men askererer ikke lige så højt som ham. Så han måske hænger og dænger lidt, så han bliver lidt trukket med ud i fantasien. Agtigt, hvis man har lyst til at prøve at tegne det, så skal man altså gøre det og sende ja. det til os. Fordi så bliver det altså en ny officiel Det Dystre Skæg t-shirt, hvis... Det ikke er ikke ulovligt at, at tegne sig en man bilmark må, ja. og, og, og skyde ham i skoene, at han var liderligt. Det kan også være, at det var et, et bedt, du ved. Hvem råber det den her gang? Ja, det er jo det. Det, det kan kan ved vi jo ikke, vide. om det er en intern konkurrence. Vi kan jo kun gidsne. Ja. Æh, man kan selvfølgelig også, vi kan selvfølgelig også opfordre til, at hvis man har været inde og se meget ørkensønder, øh, så man, har jo, man en historie. Det, det kan jo måske. være, at det er noget, de gør hver aften. Og så alle dem, der kommer fra, fra, fra, fra, fra showet ind på Foxen Havns, dem tæller de, og så giver de det beløb til læger uden grænser. Det kan sagtens være. Det kan være, det derfor det gør det jeg tror det ikke, men jeg kan personligt bedre lide historien om at han er skummede, <laughs> ved vi ikke. Uh, og så det... han bare brugt to timer på at synge om sin pick for en hel årring. Der skal fandme altså, også, altså vi fordi... er ikke snakket varme på det tidspunkt, ikke? Det er også fordi at det, og nu kommer ja, jeg ved, men det er fordi det er, det er ligesom entusiasmen ja. omkring. Foxen Hounds. Altså, Foxen Hounds! Det er ikke altså, Remi der står og råber, Nasa, det er ikke, vi skal Ej. til den her store, vi skal til Bon Jovi-koncert, det er... Ej, vi skal lige ned og have en duvel. Vi skal lige ned, skal skal, skal lige ned med Foxen Hounds ja. nu. Efter det her stort opsatte show, der du, har postet... En, altså, en, en lille læffe. Efter den her produktion til 2,5 millioner per aften, ja. der skal jeg kraftet ja. lige ned og pløje ja. mig gæld. Nu hvor Askers to alt der i Aarhus, så må det være min tur i Arh, ved, jeg kan jeg, godt Asker, lide det billede Når han først åbner op og diller manden ikke? Nå, okay yeah. så, så det ved I nu, Hvis man har lyst til at tegne, så kan man lige tegne ham Og så, og så tror jeg faktisk også, at vi, at vi skal til at tage af for i dag Skal vi ikke det? Jo, det synes jeg, så med, jeg. med et billede af Asgerærs Glænsende dolk Glænsende dolk det det været de år, Lad for det for være det sidste ord Lad det være det aller aller det sidste ord øh, øh. Der røg din hørtelefon ud Det ja. var da et tegn Yes. Så, øh, så skal vi da bare sige øh, ja, men tak for i dag Elias. Det var dejligt, at du kunne komme forbi. Lad os, øh, lad os lige prøve at mødes en gang. Vi igen. Sådan, der var du. Lad os prøve at mødes øh, snart igen. Næste uge. Næste uge, ja. ja. Det kunne være fedt. Fedt, mand. Og hvis du skal til Horsens så se mit 1-man-show, så husk det i aften kl. 8 på den nye teater. Vi ses. <laughs> ja. Og spørg lige, om Foxen Havns måske holder åbent. Jeg råber også lige Foxen Havns for scenen. Ja, gør det. Nå, vi lyttes ved. Ses.